Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Ucenicii l-au rugat pe Mântuitorul Doamne, învață-ne să ne rugăm! Rezultatul a fost că noi avem azi rugăciunea Tatăl nostru Cea mai desăvârșită rugăciune Dar, de fapt, ce este rugăciunea? Și cum trebuie făcută? Mai întâi vom preciza că rugăciunea poate să fie particulară sau rugăciunea bisericii. Rugăciunea particulară este cea făcută de fiecare cădincios singur sau împreună cu ai săi sau cu alți cădincioși în orice loc și în orice timp. Ea poate fi citită sau spusă pe de rost, după o alcătuire făcută dintr-o carte de rugăciune sau chiar scoasă din taina inimii sale. Rugăciunea este ridicarea minții și voii noastre către Dumnezeu. Evagrie monahul zice că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. De aceea se cuvine când stăm la rugăciune să alungăm din gândul nostru orice grijă sau preocupare străină și să îndreptăm toate puterile sufletului nostru numai la Dumnezeu, adică cugetul să gândească la el, ținerea de minte să înlăture cele pământești, iar inima, vorbind cu el, să salte de bucurie și de dragoste. Căci cel ce iubește pe Dumnezeu de-a stă de vorbă cu dânsul, cum ar sta cu un tată, alungând orice gând pătimaș. A cugeta la Dumnezeu numai nu înseamnă rugăciune, căci și demonii cugetă la Dumnezeu, dar de rugat nu se roagă. Rugăciunea este alcăduită din cereri adresate lui Dumnezeu, dar și din mulțumiri pentru binefacerile primite și din slăvirea măreției lui Dumnezeu. Deci rugăciunea după conținut poate să fie de cerere, de mulțumire sau rugăciune de slăvire a lui Dumnezeu. Cuvintele rugăciunii pot fi spuse cu glas tare sau numai în gând. Pentru a spori evlavia noastră lăuntrică și a o manifesta, rugăciunea e însoțită de unele semne văzute. În timpul rugăciunii stăm în genunchi, facem metanii, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci și altele. Însemnarea creștinului cu Sfânta Cruce sau a ne face cruce este foarte important. Semnul Sfintei Cruci trebuie făcut corect, pentru că altfel, dacă nu se face corect, îl supărăm pe Dumnezeu și îi bucurăm pe diavoli. Semnul Sfintei Cruci se face cu mâna dreaptă, astfel. Îndoim și lipim de podul palmei drepte degetul mic și inelarul. Apoi împreunăm la un loc degetul mare cu arătătorul și cu cel mijlociu. Astfel, Ducem în mâna și o lipim de frunte, apoi la piept, pe umărul drept și pe umărul stâng. Când ducem mâna la frunte pentru a ne însemna cu semnul Sfintei Cruci, rostim cu multă evlavie, în numele Tatălui. Apoi, atingând pieptul, spunem, și al Fiului, și apoi umărul drept și cel stâng rostind și al Sfântului Duh. Amin. Însemnarea cu semnul Sfintei Cruci e un obicei creștinesc foarte vechi, chiar din timpul Sfinților Apostoli. Facem semnul Sfintei Cruci când începem rugăciunea, în timpul rugăciunii, când trecem pe lângă o biserică sau o troiță. Când facem semnul Sfintei Cruci, să cugetăm la mărirea celui preanalt în numele căruia îl facem. Drept aceea, să nu facem semnul Sfintei Cruci în grabă sau neatenți, ci cu multă Evlavie, cu atenție și corect. După felul cum ne facem Sfânta Cruce, văd ceilalți oameni cam ce loc are Dumnezeu în inima noastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat.